Розділ 4. У грудні, фактично того самого дня, як упіймали на крадіжці Вайнону Райдер, доктор Родерик Гендерсон оголосив Дейва Стрітера вільним від раку і, на додаток, істинним дивом наших днів. «Я не маю цьому пояснень», – сказав Гендерсон. Стрітер мав, але тримав рот на замку. Їхня зустріч відбувалася в кабінеті Гендерсона. В клінічній лікарні Дері в тій консультаційній кімнаті – де Стрітер колись роздивлявся перші зображення свого дивним чином оздоровленого тіла в тому самому кріслі, в якому тоді був сидів Стрітер, тепер сиділа Норма Гудх'ю, і дивилася на менш приємні скани МРТ. Заціпенівши, вона слухала, як лікар пояснював їй, якомога делікатніше пояснював, що пухлина в її лівій груді – це насправді рак, і він уже поширився на її лімфатичні вузли. «Ситуація погана, проте не безнадійна», – казав лікар, тягнучись через стіл, щоб уторкнутися за хололої руки Норми. Він усміхнувся. «Ми з вами хочемо негайно розпочати сеанс хіміотерапії». У червні наступного року Стрітер нарешті отримав підвищення, а Мей Стрітер прийняли до магістратури школи журналістики Колумбійського університету. Щоб відзначити ці події, Стрітери з дружиною вирушили у давно омріяну ними відпустку на Гаваї. Вони часто кохалися. В останній день їхнього перебування на острові Мауї їм зателефонував Том Гудх'ю. Зв'язок був поганий. Том ледь говорив, але головне було зрозумілим – Норма померла. «Ми прибудемо підтримати тебе», – пообіцяв Стрітер. Коли він переповів новину Дженет, вона впала на готельне ліжко, ридаючи крізь притиснуті до обличчя долоні. Стрітер ліг поряд і, притиснувши її до себе, думав. Ну, так чи інакше, ми все одно вже збиралися повертатися додому. І хоча йому дуже жаль було норми, і Тома теж трохи було жаль, був у цьому і позитив. Вони уникли комариного сезону, котрий у Деррі подеколи бував просто вбивчим. У грудні Стрітер відіслав до позаконфесійного дитячого фонду чек на якихось трохи більше 15 тисяч доларів, провівши зменшення на цю суму у своїй податковій декларації. У 2003 році Джастін Стрітер потрапив у почесний список деканату університету Браун і, ніби жартома, створив відеогру під назвою «Проведи файдо додому». Сенс гри полягав у тому, що собаку на повідку треба провести додому з торгівельного центру, уникаючи по дорозі небезпечних водіїв, речей, що падають із балконів високих поверхів, та зграї скажених старих леді, котрі називали себе «бабці гицелі». Стрітер сприйняв це як забавну витівку, і Джастін запевняв його, що робив саме пародію. Але компанія Games Incorporated глянула лише одним оком і запропонувала їхньому гарному з розвинутим почуттям гумору синочку 750 тисяч доларів за права на його гру. Плюс роялті. Джаст купив і моїм батькам гармонійну пару джипів Toyota Pathfinder, рожевий для леді, блакитний для джентльмена. Дженет прослюзилася, обійняла його і назвала його дурненьким, імпульсивним, шляхетним і взагалі причудовим сином. Стрітер повів його до таверни Роксі і пригостив старенькою рябою курочкою. У жовтні, повернувшись до гуртожитку, сусід по кімнаті Карла Гудх'ю в Емерсон коледжі знайшов його до лілиць на підлозі в кухні, де на пательні догорав поставлений смажитися сирний сендвіч. Карла усього лише 22 років віком уразив інфаркт. Лікарі, що розглядали цей випадок, відзначили стончену стінку передсердя, вроджений дефект, про який ніхто не здогадувався. Карл не помер. Сусід знайшов його вчасно, до того ж він знався на прийомах термінової серцево-легеневої реанімації. Але від пережитої гіпоксії вродливий, моторний юнак, котрий незадовго перед тим подорожував Європою з Джастіном Стрітером, перетворився на ледь човгаючу тінь себе колишнього. Він не завжди міг контролювати потяг до дефекації і сечовипускання. Він губився, якщо заходив далі кількох кварталів від дому. Він знову мешкав зі своїм батьком, котрий усе ще перебував у скорботі. А мова його перетворилася на недоладне белькотіння, зрозуміти, яке був здатен лише Том. Том Гудх'ю найняв для нього компаньйона доглядача той робив йому сеанси фізіотерапії і стежив за тим, щоби Карл не забував перевдягатися. Також він кожні два тижні водив його на прогулянки. Найчастіше такою прогулянкою було відвідування цукерні морозивниці Мріяла Сунів, де Карл завжди отримував фісташковий пломбір, розмазуючи його собі по всьому обличчю. Після чого компаньйон мусив його терпляче витирати вологими серветками. Дженет перестала ходити зі Стрітером на вечері до Тома. «Я не в силах цього витримувати», – призналася вона. «Не через те, що Карл човгає і не тому, що штани в нього мокрі іноді, а через вираз його очей. Він не мов пам'ятає, яким колись був, але не може пригадати, яким чином опинився в теперішньому стані. А ще я не знаю, в його очах завжди присутня якась надія, від чого мене бере відчуття, що все в житті – це лише жарт». Стрітер розумів що вона має на увазі, і сам часто міркував про це. вечеряючи зі своїм старим другом, без норми, без її куховарства, на столі тепер були здебільшого куплені у крамниці готові страви. Він отримував насолоду, дивлячись, як Том годує свого вбогого сина, і також насолоджувався виразом надії на обличчі Карла. Воно ніби промовляло, «Це все мені сниться, але скоро я прокинусь». Джен була права. Це жарт, але жарт доволі вдалий, якщо добре про це поміркувати. У 2004 році Мей Стрітер отримала роботу в газеті «Бостон Globe і оголосила себе найщасливішою дівчиною в США. Джастін Стрітер створив гру «Рок Хата», котра стане бестселером року, аж поки поява гітарних героїв не зробить її застарілою. На той час джаз уже розробляв комп'ютерну програму з компонування музики під назвою «Ти бейбі». Старший стрітер отримав підвищення і став керівником філії. Пішли чутки, що в недалекому майбутньому він посяде крісло голови регіонального відділення банку. Він повіз Дженет до Канкуну. Вони там фантастично відпочили. Вона почала називати його «Мій зайчик-цьомчик». Бухгалтер стомової томової сміттєзбиральної і сміттєпереробної компанії – привласнив 2 мільйони доларів і зник у невідомому напрямку. Аудит, який слідом за цим відбувся, виявив, що фірма взагалі перебуває у вельми хисткому стані. Схоже було на те, що той поганець-бухгалтер надкушував її роками. Надкушував, подумав Стрітер, читаючи про це статтю в Деррі Ньюз. Це більше схоже на вигризання. Том більше не виглядав на 35. Він скидався на 60-річного. І, мабуть, сам про це знав бо перестав підфарбовувати собі волосся. Стрітер втішився, побачивши, що воно в нього не посріблявіло під колишнім штучним кольором. Волосся Тома Гудх'ю виявилося безживним, невиразно сірим, як парасоля Лядвео, коли той почав її складати. Це колір волосся вирішив Стрітер тих старих, котрі, сидячи на паркових ланах, годують голубів. Назвімо його «тільки для лузерів». У 2005 році футболіст Джейкоб, котрий замість коледжу, куди його прийняли би на повноцінну спортивну стипендію, пішов працювати в помираючу компанію свого батька, познайомився з дівчиною, з котрою невдовзі і побрався. Невеличка бадьора-брюнеточка на ім'я Камі Дорингтон. Стрітер зі своєю дружиною погодилися, що церемонія була гарною, хоча весь час упродовж неї щось гугукав, белькотав і хихотав Карл Гудх'ю. Ба навіть попри те, що найстарша з дітей Тома, Грейсі, наступила собі на край довгої сукні при виході з церкви, впала зі сходів і зламала ногу в двох місцях. Допоки це не трапилося, Том Гудх'ю виглядав майже схожим на себе колишнього. Щасливим він виглядав іншими словами. Стрітер не ображався на це його невеличке щастя. Він гадав, що навіть у пеклі люди в ряди годи отримують можливість цьорбнути трішки водички – Хоча б заради того, щоб їм повною мірою усвідомити жах невситимої спраги, коли вона опанує ними знову. На медовий місяць пара вирушила до Белізу. Можу закластися, що дощ періщитиме там весь цей час, думав стрітер. Дощу не було, але Джейкоб майже цілий тиждень провів у вбогому шпиталі, страждаючи від гострого гастроентериту і какаючи в паперові пелюшки. Він мусив би пити воду тільки з пляшок, але одного разу забув – і почистив зуби водою з під крана. Сам винен, казав він. Понад 800 американських вояків загинуло в Іраку, не поталанило тим хлопцям і дівчатам. Тома Гудх'ю взялася мучити подагра, далі знайшла кульгавість, він почав ходити з ціпком. Того року в чеку, виписаному позаконфесійному дитячому фонду, значилася дійсно велика сума, але стрітер тим не переймався. Хто віддає, той більш благословенний за того, хто приймає. Усі найкращі люди так кажуть. У 2006 році томова дочка Грейсі пала жертвою парадонтозу і втратила всі зуби. Також вона втратила здатність відчувати запахи. Одного вечора невдовзі по тому Гудх'ю зі Стрітером сиділи за їх традиційною щотижневою вечерею. Тільки вдвох доглядач Карла повів його на прогулянку і раптом Том вдарився в сльози. Він давно попрощався з мікроброварним пивом на користь джину «Бомбей-Сапфір» і був уже вельми на підпитку. «Я не розумію, що зі мною відбулося», – рюмсав він. «Я почуваюся, я здаюся собі тим сучим йовом». Стрітер пригорнув його до себе, втішав його, казав своєму старому другові, що хмари завжди приходять, щоб рано чи пізно обов'язково розвіятись. «Бігме, ці хмари, курво, висять, наді мною казна як довго», Ридав Гудх'ї, об'ючи Стрітера по спині кулаком. Стрітер на це не зважав. Його старий друг уже не був таким дужим, як колись. Розлучилися Чарлі Шин, Торі Спелінг і Девід Хаселгоф. А в Дері справляли 30-річний ювілей подружнього життя Девід і Дженет Стрітер. Була вечірка. Під її фінал Стрітер обруч зі своєю дружиною повів усіх гостей на двір. Він підготував фейерверк. Усі аплодували, окрім Карла Гудх'ю. Він намагався, але не попадав собі долоною об долоню. Кінець кінцем колишній студент Емерсон коледжу покинув намагатися плескати і, гугукаючи, став показувати пальцем в небо. У 2007 році до в'язниці сів не вперше Кіфер Сазерленд за керування автомобілем у нетверезому стані, а чоловік Грейсі Гудх'ю Дікерсон загинув у автокатастрофі. На його смугу винесло зустрічного п'яного водія, коли Енді Діккерсон повертався з роботи додому. Добра новина полягала в тім, що тим п'яницею за кермом був не Кіфер Сазерленд. А поганою стало те, що Грейс Діккерсон перебувала на четвертому місяці вагітності і без цента. Її чоловік заради економії був перестав сплачувати внески, перервавши дію своєї страхової угоди. Грейсі переїхала жити до батька і брата Карла. «З їхнім щастям та дитина народиться калічною», – сказав Стрітер одного вечора, коли вони з дружиною, щойно покохавшись, лежали в ліжку. «Замовкни!» – скрикнула шокована Дженет. «Коли про щось промовляєш, воно не здійснюється», – пояснив Стрітер. І невдовзі обидва зайчики-цьомчики заснули в ніжних обіймах. Того року чек для дитячого фонду був на 30 тисяч доларів. Стрітер підписав його зі спокійною душею. Дитя Грейсі народилося у розпал снігової бурі 2008 року. Добра новина полягала в тому, що на ньому не було ознак каліцтва. Поганою новиною стало те, що воно народилося мертвим. Той їхній клятий сімейний дефект серця. Грейсі, беззуба, безмужня і не здатна нічого унюхати носом, запала в глибоку депресію. Стрітер вважав, що це ознака загалом здорового розуму. Якби вона почала прогулюватись на свистуючий «Не переймайся, будь щасливим», він порадив би Томові замкнути на ключ всі, які є в їхній хатині гострі предмети. Розбився літак з двома членами рок-гурту «Блінг-182» на борту. Погана новина – загинуло чотири людини. Добра новина – натомість вижили рокери, хоча один з них невдовзі таки помре. «Я образив господа», – сказав Том Гудх'ю під час однієї з вечерь, котрі двоє друзів тепер називали «холостяцькими вечорницями». Стрітер сам приніс для них спагеті «Скара мама» і геть підчистив власну тарілку. Том Гудх'ю ледь торкнувся своєї порції. В іншій кімнаті Грейсі з Карлом дивилися по телевізору американського ідола. Грейсі мовчки, колишній студент Емерсон коледжу гугукаючи і щось лепечучи. Я не знаю, яким чином але образив. Не говори так, бо це неправда. Ти цього знати не можеш. Я точно знаю, співчутливо промовив стрітер. Це дурна балачка. Як скажеш, друже. Очі Тома наповнились сльозами. Сльози покотилися по щоках. Одна слізка зачепилася за зморшку на його неголеній щоці. Повисіла там якусь мить, а тоді скрапнула в неторкнуте спагетті. Дякувати Богу за Джейкоба. З ним усе гаразд, працює зараз у Бостоні на якійсь телестанції, а дружина його бухгалтеркою в Браямі і жіночому шпиталі, час від часу вони бачаться з Мей. Це просто чудово. сердечно промовив стрітер, сподіваючись, що Джейк своєю компанією ніяким чином не запаскудить життя його дочці. І ти ось усе ще навідуєш мене. Я розумію, чому не приходить Джен і не тримає образи на неї, але я так чекаю цих вечорів. Вони не мов ниточка, що пов'язує мене з минулими часами. «А вже ж», – подумав Стрітер, – «минули ті часи, коли ти мав усе, а я мав рак». «Ти завжди можеш розраховувати на мене», – відповів він, ховаючи в себе в долонях одну з дрібно-тремтячих рук Тома. Друзі, до кінця. Рік 2008 Що то був за рік? Отже, курва. Китайці приймали Олімпіаду. Кріс Браун і Ріана стали парою зайчиків-цьомчиків. Руйнувалися банки, упала фондова біржа, а в листопаді агенція захисту довкілля закрила гору «Еверпогань» – останнє джерело заробітку Тома Гудх'ю. Урядовці оголосили про намір скласти позов з приводу забруднення підземних вод і незаконного скидання медичних відходів. Газета «Дері News натякала, що там може бути навіть кримінальна відповідальність. «Стрітер» часто проїжджав вечорами подовженням Гаррис-Авеню, шукаючи очима пам'ятну жовту парасолю. Він не збирався ні про що торгуватися, йому просто хотілося побазікати. Але жодного разу він не бачив ні парасолі, ні її хазяїна. Він був розчарований, але не дивувався. Дилери вони, як ті акули, мусять безперервно рухатися, бо інакше помруть. Він підписав чек і послав його в банк на кайманах. У 2009 році Кріс Браун після церемонії Греммі Віддубасив свою хітову цьому кузейку, а кількома тижнями пізніше Джейкоб Гудх'ю, колишній футболіст, віддубасив свою бадьористу дружину Каммі, після того, як Каммі знайшла в кишені Джейкобового піджака трусики якоїсь леді і півграма кокаїну. Лежачи на підлозі, плачучи, вона обізвала його сучим сином. Джейкоб відповів тим, що штрикнув її у живіт виделкою для м'яса. Він тут же пошкодував про зроблене і набрав 9-1-1. Але шкода вже була заподіяна, дві пробоїни в її животі. Пізніше він казав поліцейським, що нічого з того не пам'ятає. Казав, що на нього найшло потьмарення. Призначений судом адвокат виявився занадто тупим, щоб удобитися знижки застави. Джейк Гудх'ю звернувся до батька, котрий був ледь спроможний сплачувати власні рахунки за опалення, де там уже казати про коштовного бостонського юриста, для свого жорстокого до власної дружини сина. Гудх'ю звернувся до стрітера, котрий не дав старому приятелю здобутися і на десяток слів з болісно репетированої ним заздалегідь промови, як тут же відгукнувся. «Е, «Будь певен», – він усе ще пам'ятав, як Джейкоб тоді абсолютно невимушено поцілував свого старого в щоку. Крім того, сплата адвокатської винагороди дозволяла йому розпитати правника про ментальний стан Джейка який був аж ніяк не добрим. Змучений почуттям провини, той перебував у глибокій депресії. Адвокат сказав, що хлопець, мабуть, отримає п'ять років, добре, якщо три з них будуть умовно відстрочені. Коли його випустять, він зможе повернутися до батьківського дому, думав Стрітер. Він дивитиметься американського ідола разом з Грейсі і Карлом, якщо ця передача ще триватиме. А вона, радше за все, ще триватиме. «У мене є страховка», – промовив одного вечора Том Гудх'ю. Він дуже схуд, одяг на ньому висів мішкувато. Очі мав осоловілі. Його почав мучити псоріаз, він раз у раз чухав собі руки, залишаючи на їх блідій шкірі довгі червоні смуги. Я вбив би себе, якби вірив, що можу зробити це так, щоб воно не скидалося на самогубство. «Я не хочу навіть і чути про такі речі», – сказав Стрітер. «Усе перейде на краще». У червні відкинув в ратиці Майкл Джексон. У серпні те саме зробив Карл Гудх'ю, вдавившись на смерть шматком яблука. Доглядач міг би провести йому прийом Гаймліха і врятувати Карла, але доглядача звільнили через брак коштів ще 16 місяців тому. Грейсі чула, як Карл булькотав, але вирішила, що це звичайний його белькіт. Доброю новиною було те, що Карл також мав страховку. Скромний поліс, але цього вистачило на його поховання. Після похорону Том Гудх'ю прорюмсав усю процедуру, тримаючись за руку свого кращого друга. Стрітера вразив напад великодушності. Він знайшов адресу студії Кіфора Сазерленда і послав йому велику книгу. Цей подарунок Либонь відразу ж опинився в кошику для сміття. Він це розумів. Разом із численними іншими шанувальниками великої книги котрі надсилали її акторові впродовж останніх років. Проте, хто зна, дива подеколи трапляються. На початку вересня 2009 року, одного політньому спекотному вечора, Стрітер із Джанет приїхали на дорогу, що тягнеться поза технічним боком аеропорту Деррі. Ніхто наразі не робив бізнесу на гравійному майданчику перед сітчастою огорожею, тож Стрітер заїхав прямо туди своїм гарним блакитним слідопитом. Зупинив машину і обійняв рукою за плечі дружину, котру був закоханий ще дужче, ніж завжди. Сонце схилялось до обрію червоною кулею. Він обернувся до Дженет і побачив, що вона плаче. Торкнувшись її під боріддя, він повернув її обличчя до себе і поцілунками висушив з нього сльози. Вона почала посміхатися. «Що з тобою, серденько? Я думала про Гудх'ю». «Ніколи я не чула про родину, котра зазнавала би такої безперервної низки гірких знегод». «Знегод?» – реготнула вона. «Чорних трагедій. Ось точніше визначення». «Я теж», – кивнув він. «Але подібне трапляється повсякчас. Одна з жінок, загиблих під час атаки на Мумбаї, була вагітною. Ти це знала? Її дворічна дитина вижила, але перебувала на волосину від смерті. А ще…» Вона приклала два пальці собі до губ. «Перестань». Не треба більше, життя несправедливе, ми про це знаємо. Але ж ні, гаряче заперечив Стрітер. У світлі надвечірнього сонця обличчя в нього рум'янилося здоров'ям. Лишень поглянь на мене. Згадай той час, коли ти ніколи би не подумала, що я доживу до 2009 року. Хіба так не було, хіба це не правда? Так, проте... І наш шлюб усе ще міцний, як дубові двері. Чи я не правий? Вона похитала головою. Він був правий. Ти почала писати фрілансерські статті до Деррі News. Мей стає великою шишкою у Бостон Глоб, а наш чудик син у 25 років уже медійний магнат». Вона знову почала усміхатися. Стрітер зрадів. Він ненавидів бачити її сумною. «Життя справедливе. Всі ми однаково чекаємо, поки відбудеться наше дев'ятимісячне перетрушування в коробці, а потім викочуються кості». Декому випадають підряд чудові сімки, дехто, на жаль, утримують зміїні ока. Так влаштований світ. Вона обхопила його руками. «Я кохаю тебе, серденько моє. Ти завжди у всьому бачиш світлий бік». Стрітер скромно знизав плечима. «Закон середніх чисел надає перевагу оптимістам, будь-який банкір тобі це скаже. Все у світі врешті-решт набуває збалансованості». Венера зійшла над аеропортом, засяяла мерехтливо на тлі потемнілої блакиті. «Загадай бажання», – скомандував Стрітер. Дженетро сміялася і похитала головою. «Чого мені бажати? Я маю все, що мені треба». «Я теж», – промовив Стрітер, а тоді чіпко уп'явшись очима в Венеру, зажадав «Ще».